Radiologos, glasul inimitale. Bună seara și bun găsit la știință și religii. Cazdele dumneavoastră din această seară sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. În această seară vom afla ce este în fond evoluția. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! Părinte Grigorie, această mult disputată evoluție există și este prost sau tendențios interpretată de unii oameni sau nici măcar nu există ca fenomen real? Vedeți, lumea... Este ceva mai complicat decât o jucărie. Făcând lumea, Dumnezeu nu și-a făcut o jucărie mecanică, doar așa ca să aibă la ce privi cum se mișcă. Lumea este un partener de relație cu Dumnezeu. Un partener care îi face probleme, fără a însemna aceasta că îl pune în încurcătură. Ci doar că are în continuare de rezolvat unele probleme ridicate de ea. Lumea a fost făcută de Dumnezeu din iubire și așteaptă de la ea un răspuns de iubire. Din cauza aceasta, lumea a fost făcută pentru om și omul pentru lume. Din cauza aceasta, lumea nu are sens fără om, pentru că omul este singura ființă din lume care, având dat chipul lui Dumnezeu, este capabilă de iubire. Mai are puterea sufletească de a gândi, a dori, a voi, a respinge și toate acestea în mod liber. Deci, răspunsul de iubire către Dumnezeu al omului este rodul unei voințe libere. Prin acest răspuns de iubire, omul sporește părtășia sa cu Dumnezeu, se înduhovnicește tot mai mult, se îndumnezeiește. Adică dobândește ceea ce Adam a încercat să obțină prin sine, fără Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nazians numit și teologul, a spus ceva care ar trebui să ne pună pe gânduri. Omul este o creatură care a primit porunca să devină Dumnezeu. Cu dâmic, evident, căci nu ajunge niciodată Dumnezeu prin fire, ci prin participare și prin har. Omul a mai fost pus și stăpân peste lume. Deci, poate a antrena și lumea întreagă în răspunsul său. Așadar, Dumnezeu a lăsat cazidirea sa să cunoască o devenire, adică a fost adusă la existență într-un stadiu al relației cu el și este chemată spre un stadiu superior al acestei relații. Așa că evoluția este o realitate, dar alta decât cea pe care o cred evoluționiștii. Pe coperta 4 a cărții mele Evoluția spre Creator, am scris următoarele cuvinte. Omul a fost creat astfel încât să poată primi har și prin relația lui cu restul creației să se înduhovnicească toată zidirea. Chemat să devină Dumnezeu, omul are de parcurs un drum duhovnicesc de la starea în care a fost creat la îndumnezeire. Chiar dacă nu se referă la trup, se poate spune că este o evoluție. Așadar, dacă este vorba despre vreo evoluție, este evoluția creației spre creator. Vasile Prăvan zicea, citez, în cosmos nu este nici bucurie, nici întristare, ci numai devenire. Am încheiat citatul. Deci această continuă schimbare este evoluția? Orice evoluție presupune schimbare, dar nu orice schimbare este evoluție în sensul care stă la baza controversei dintre știință și religie pe această temă. Confuzia aceasta o fac foarte mulți partizani ai evoluționismului care de fapt nu cunosc nici măcar definiția corectă a evoluției. După ce mi-a apărut cartea Evoluția spre Creator, am primit o scrisoare de la o persoană foarte cultă care mă soma indignată să recunosc că există evoluție din moment ce totul în jur se schimbă. Nu înțelegea nici măcar faptul că prin aceste schimbări ne aflăm în fața aceluiași ceva modificat, nu în fața a altceva. Asemenea modificări, oricât de mari ar fi și în orice direcție s-ar face ele, nu sunt evoluția prin care evoluționiștii încearcă să explice apariția și diversitatea lumii și a vieții fără Dumnezeu. Dar biserica ce fel de evoluție acceptă că a lăsat Dumnezeu în lume? Învățătura bisericii vorbește nu despre o devenire a celor ce există unele din altele, ci despre o creație specială. Adică toate categoriile care există au fost aduse de Dumnezeu la existență separat dintr-o dată. Lor le-a fost îngăduită însă apoi evoluția, necesar, de exemplu, ca adaptare la mediu pentru formele vii. Într-adevăr, nu toate exemplarele unei specii sunt la fel și apar mereu forme noi, cu grade diferite de adecvare la mediu și cu tendința de a se generaliza cele mai favorabile. Dar oricât de mult le-ar modifica în timp nevoia de adaptare, tot categoria creată special de Dumnezeu român. În această discuție introductivă, termenul de categorie poate nu este îndeajuns de lămuritor. De aceea ne vom ocupa cândva special de lămurirea lui. Prin ce intră în contradicție teoria evoluționistă cu acest punct de vedere al bisericii? Teoria evoluționistă incriminată în această dispută susține că ceva ar putea deveni prin evoluție altceva. Mai exact, toate cele din jur au provenit unele din altele, deci, în mod logic, la origine, dintr-o singură formă primitivă sau cel mult din câteva apărute în mod spontan, independent una de alta. Mai simplu ar fi de înțeles prin exemple de felul următor. Fluturile, deci o insectă. Prin evoluție ar putea deveni pasăre, rechinul ar putea evolua în delfin, adică peștele să devină mamifer, etc. Deci, după părerea evoluționistilor, Dumnezeu nu a creat și fluturi și păsări? Deci, Dumnezeu nu a creat nimic după părerea lor, că și fluturii provin la rândul lor din altceva și altceva din altceva și tot așa până la structuri fizico-chimice nevii simplificate la limita cunoașterii noastre proprii eternei materii, după părerea lor. Este acesta singurul sens al evoluției întâlnit în știință? Nu. Perspectiva aceasta, care se întinde până la evoluția chimică, este proprie evoluției în sensul ei cel mai larg. Lărgit până la ieșirea din adevăr În sens mai restrâns, dar corect din punct de vedere științific Ne întâlnim cu evoluția biologică Prin care speciile se diversifică în rase și soiuri Punctul de plecare spre noi rase de animale și noi soiuri de plante Este variația din cadrul speciilor Cu alte cuvinte, evoluția face ca variațiile individuale să devină variații populaționale. Acest mod de înțelegere a evoluției este acceptat și de biserică? Da, este în conformitate și cu învățătura bisericii. Nici nu ar putea fi negat, căci se întâlnește exemplificat la tot pasul. Avem sub ochii noștri dovada că omul a creat, în unele cazuri chiar într-un timp foarte scurt, Rase de animale și soiuri de plante Cu performanțe foarte diferite, chiar spectaculoase Uneori, aceste creații ale omului Diferă între ele mai mult decât diferă între ele Unele specii apropiate create de Dumnezeu De exemplu, un câine din rasa pechinez Se diferențiază de un câine din rasa dog german Mai mult decât diferă lupul de vulpe și totuși, cele două rase sunt tot câini, adică același ceva modificat foarte mult, nu altceva, pe când lupul și vulpea sunt categorii distincte, create special de Dumnezeu, deși foarte asemănătoare, dar altceva. Părinte Grigorie, explicați mai pe larg acest tip de evoluție acceptat și de știință și de biserică. Evoluția presupune valorificarea unor variații individuale apărute prin mutații, ca puncte de, de plecare într-un drum care se va încheia după un număr de generații cu apariția unei populații noi care se manifeste și să transmită constant la descendenți caracterul respectiv. Prin evoluție trebuie să se înțeleagă, deci, apariția unui model de organizare nou ca o consecință a modificării programului genetic. Variațiile din interiorul aceluiași plan de organizare, specificate adică în programul genetic, cum ar fi șirul modificărilor din procesul de dezvoltare oembrionar, oricât de spectaculoase ar fi, nu sunt evoluție. În interiorul unei generații, chiar dacă unele variații individuale sunt datorate unor mutații ale materialului genetic. Ele nu sunt evoluție, ci, eventual, doar punctul de plecare al unui proces evolutiv care presupune schimbare orientată genetic pe parcursul mai multor generații. Când acest proces se va încheia cu apariția unei populații noi care manifestă și transmite constant la descendenți noutatea fixată în genofondul său, se va putea vorbi despre evoluție. Așadar, evoluția înseamnă apariția prin diversificare genetică a unor populații noi, care pot fi reținute drept categorii sistematice, mai mari sau mai mici. Părinte Grigorie, prin ce diferă așa de mult aceste categorii sistematice? de cele amintite la creația specială a lui Dumnezeu, încât nu se poate continua prin ele drumul creionat de teoria evoluționistă până la origini. Știu că aceasta l-ar putea elimina pe Dumnezeu dintre cauzele apariției vieții, dar nu acest argument bisericesc aștept, ci unul științific, care să sprijine biserica în contestarea evoluției. Categoriile apărute prin creația specială a lui Dumnezeu se bucură de ceea ce știința numește izolare reproductivă, adică se pot împerechea doar în cadrul lor, nu și cu exemplare din alte categorii. Acest comportament, care nu îngăduie amestecarea genetică, este consecința poruncii lui Dumnezeu la facerea lor, conform textului biblic. Citez. Să dea pământul din sine verdeață. Iarbă cu sămânță întrânsă după felul și asemănarea ei Și pomii roditori ca să dea rod cu sămânță în sine după fel pe pământ Închei citatul a fost facerea 1.1 cu referire la plante Citez acum despre animale Să scoată pământul ființe vii după felul lor Animale târtoare și fiare sălbatice fiecare după felul lor, facerea 1.24. Ori categoriile apărute prin ceea ce mai sus s-a recunoscut și de biserică a fi evoluție, nu se bucură de o proprietate ca aceasta. Rasele de câini din exemplul de mai sus, oricât de diferite ar fi ca aspect, prin faptul că sunt tot câini, continuă să aibă între ele posibilitatea unor împerecheri fecunde. Crescătorii de porumbei pot da și exemple similare, cu rase de porumbei nou create, așa de diferite încât nu mai seamănă cu porumbei, dar care se împerechează nestingerit cu orice altă rasă de porumbei, dovadă că au rămas tot porumbei. Și evoluționiștii neglijează această barieră? Forma supremă de evoluție care ar confirma așteptările lor este speciația, adică, Apariția de specii noi. Dacă ar fi posibil acest lucru prin evoluție, s-ar putea creiona mai departe un scenariu care tot prin evoluție să ducă și la categorii sistematice mai mari, eventual până la cuprinderea întregii lumii, vii, ceea ce ar face nenecesară creația specială a lui Dumnezeu. Cu toate eforturile științei, așa ceva nu s-a putut obține. Bariera amintită de textul biblic s-a dovedit de netrecut. Așa că toată teoria evoluționistă nu este decât o ipoteză. În fond, nici nu-și merită numele de teorie. O teorie vine să explice niște fapte care o preced, iar în acest caz, faptele pe care le teoretizează lipsesc cu desăvârșire. Ne aflăm în fața unei simple ipoteze, de fapt, în cercurile lor, oamenii de știință recunosc acest lucru și numai în afară, în fața celor neavizați, prezintă lucrurile ca certitudini. duplicitar, care în termeni moderni s-ar numi lipsă de fair play, este în fond o viclenie deliberată prin care sunt manipulați cei neștiutori. Mi se pare că ea este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât, după cum ați spus, nu se rezumă la domeniul biologiei, ci a cuprins ca viziune filozofică toate științele. Într-adevăr, în emisiunile viitoare vom discuta despre părerile diferite pe care știința și religia le au despre cosmogonie despre apariția Universului și ceva mai târziu, și despre apariția vieții. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Pe curând! și religie a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire și miercurea viitoare la ora 19.30 la Radio Logos. Până atunci, rămâneți cu bine!